чоловіки у своїх міркуваннях рішучіші і частіше займають чітко визначену позицію. Лінгвіст Дебора Теннер дійшла такого висновку зі своїх спостережень. Жінки здебільшого починають і підтримують бесіду, проте чоловіки контролюють і спрямовують її, або, виявляючи свою зацікавленість, і тоді підтакують або воліючи змінити тему, і тоді промовисто мовчать. Розмовляти як жінка означає безперестанку вносити застереження, твердить швейцарська дослідниця Едіт Слембек. Жінки вдвоє частіше вживають мовну форму, в п'ять разів частіше використовують слова з обмежувальним значенням на зразок «можливо», «декілька», «злегка», «ледь-ледь». Утричі більше ставлять запитань, люблять супроводити своє мовлення з воротами, чи неправда, хіба не так. Частіше, ніж чоловіки, вибачаються і докладно пояснюють, не завершуючи початої думки. Ось вам приклад типового звертання жінки до чоловіка. Даруйте. Коли це можливо, якщо це не завдасть вам клопоту, чи не могли б ви бути настільки люб'язним і подати мені чашечку кави. З урахуванням Залежності ефективності розмови від поведінки, а значить і характеру її учасників, вичленовують такі основні моменти будь-якої ділової бесіди. Встановлення місця і часу зустрічі Небояке значення має попередня домовленість про розмову на своїй, чужій чи нейтральній території, що позначається на поведінці співрозмовників. Спосіб вступу в контакт. У нашому житті не так уже і багато контактів, що передбачають свободу вибору. За етикетом правила гри диктує господар території, а на нейтральній території ініціатива належить тому, хто прийшов перший. Це привітання, жести, початкові фрази для мобілізації уваги співрозмовника. Постановка мети. Мета бесіди подається у формі проблеми, яку слід розв'язати або у вигляді конкретного завдання. Обмін предметними позиціями і вироблення рішень. На цій стадії бесіди оцінюють пропозиції і ухвалюють остаточне рішення, за умови, коли йдеться не про конкретне завдання. Фіксування домовленості і вихід із контакту. Співрозмовники мають підбити підсумки бесіди, зафіксувати, бажано письмово, взаємні зобов'язання і розподілити ініціативу щодо реалізації ухвалених рішень. Здавалося б, якщо зміст і мета спільної праці з'ясовані досить чітко, справа лише за розподілом і координацією зусиль Проте в житті, як і в діловому спілкуванні Не все так просто Раптом з'являються претензії до партнера Спотворено тлумачаться Начебто очевидні факти Нехтується логіка І тоді вже стає не до справи Отже Кілька добрих порад фахівців-практиків і дослідників, сподіваємося, стануть у пригоді тим читачам, хто вирішив діяти ефективно і напевне. Виявляється, правильний вибір години і дня тижня – перший крок до успіху ділових переговорів. Наближення вихідного, свята або відпустки теж може справити вплив, бо думки людей зайняті майбутнім відпочинком. Незважаючи на те, що понеділок має перевагу відпочилих голів, практики не радять призначати на цей день ділові зустрічі через гальмування робочого ритму і реакції людини внаслідок суботньо-недільної розслабленості. Цей день найкращий для планування зустрічі безід на цілий тиждень. Однак наради з великих проблем найкраще проводити на початку тижня, щоб завершити справу до його кінця.